Микола Гоголь. Ніч проти Різдва. Минувся останній день перед Різдвом. Прийшла зимова ясна ніч. Зазорилося. Місяць пишно виплив на небо посвітити добрим людям та всьому мирові, щоб весело було всім колядувати та Христа прославляти. Мороз брався дужче, як і Зате кругом було так тихо, що за пів чулося, як рипить мороз під чобітьми. Ще жоден гурт парубоцький не проявлявся попід вікнами. Тільки місяць зазирав крадькома до хат, мов би виманював дівчат, які прибиралися та чепурилися, щоб хоч чіпові повибігати на рипучий сніг. Аж ось в одній хаті, з комина, посунув дим і хмарою пішов по небі. А разом із димом верхи на мітлі вилетіла відьма, якби на той час проїздив був сорочинський засідатель трійкою громадських коней у шапці зі смушевим обводом, на кшталт уландський зробленій, у синім кожусі, підбитим чорним смушком, з нагоєм, з біса мудро сплетеним, що не має зазвичай підганяти свого машталіра, візника то він би запевне помітив її, бо ж від сорочинського засідателя жодна тобі в світі відьма не заховається. Він же достеменно знає, скільки в якої молодиці свиня водить поросят, а скільки лежить у скрині полотна, та що саме зі своєї одежини й майна заставить добрий чоловік святої неділі в шинку. Та сорочинський засідатель таки не проїздив, і яке ж йому діло до чужих свою волость має. А відьма тим часом знялася так високо, Що ледве манячила чорною цяткою вгорі. І де тільки з'являлася цятка, Там зорі одна по одній щезали на небі. Незабаром відьма назбирала їх повний рукав. Чотири чи три ще блимало. Коли це з іншого боку, З'явилася друга цятка, побільшала, почала розтягатися, і була то вже не цятка. Низький на очі, хай би він наклав на ній замість окулярів, хоч би й колеса з комисарової брички. І тоді не розпізнав би, що воно за проява. Спереду до стоту німець, вузенький писочок що безнастанно вертівся на всі боки та нюшкував усе, що тільки траплялося, закінчувався, як і в наших свиней, кругленьким рильцем. Ніжки були такі тоненькі, що коли б такі Яриськівському голові, то він потрощив би їх за першим козачком. Зате ж ззаду було воно достеменно губернський стряпче у мундирі, бо теліпався в нього хвіст. Такий гострий та довгий, як теперішні фалди в мундирах, хіба тільки по цапині борійці під писком та по невеличких ріжках, що стирчали на голові, та що був увесь небіліший от сажотруса, можна було здогадатися, що не німець, то і не губерський стряпчий. А от собі чорт! якому остання ніч зосталася блукати на білім світі та під'южувати на гріхи добрих людей. Узавтра ж тільки що вдарять перші дзвони до заутрені. Помчить він не оглядки, хвоста підібгавши до свого барлога. Тим часом чорт закрадався потихеньку до місяця і вже простяг був руку схопити його, але враз смикнув її назад. Мов опечений, пососав пальці, подригав ногою і забіг з другого боку, та знову ж таки відскочив і відхопив руку. Але ж хоч і як йому не таланило, хитрий чорт не покинув своїх витівок. Прискочивши, раптом схопив він місяця в обі руч. Гірко кривлячись та дмухаючи, перекидав його з руки в руку, мов той дядько, що добув голими руками жарину для своєї люльки. Аж тоді сховав похабцем до кишені, та й побіг собі далі, мови не він. У диканці ніхто не чув, як чорт украв місяця, щоправда волосний писар, рачкуючи з корчми, Бачив, як місяць із доброго дива танцював на небі, і божився та присягався на тому перед усім селом. Однак миряни лише кивали на те головами і навіть не брали його на сміх. Яка ж то була притичена чортові на таке беззаконне діло. А ось яка. Він знав, що багатого козака Чуба покликав дяк до себе на кутю де мають бути голова приїжжий з архієрейської півчої, дяків родич у синьому сурдуті який брав що найнижчого тобі баса козак Свербигуз і ще дехто, де хто де опрічкуті мала бути варенуха шапранівка та багато всякої страви а тим часом Чубова дочка на все село красуня залишиться вдома а до неї запевне прийде коваль. Здоровань, і хлопець хоч куди козак, що осоружніший був чортові, ніж панотця Кіндрата проповідь. На дозвіллі коваль малярував, і вславлено його за найкращого маляра на всю околицю. Ще як жив покійний сотник Ел то навіть він навмисне закликав його до Полтави фарбувати дерев'яного паркана коло свого дому. Коваль порозмальовував і всі миски, з яких диканські козаки сьорбали борщ. Богобоязливим бувши чоловіком, він не раз малював ікони, та й тепер ще можете знайти в те церкві його євангеліста Луку, але все перевершив він, як змалював у церкві на стіні. У правому притворі святого Петра в день страшного суду з ключами в руках, що виганяє з пекла нечисту силу. Переляканий чорт на тій картині метушився на всі боки, прочуваючи свою загибель, а визволені з неволі грішники лушпенили та ганяли його батогами полінняча та чим запопадя. Коли майстер працював над тією картиною і малював її на великій дерев'яній дошці, чорт з усієї сили намагався перебивати йому, штовхав під руку, вихором здіймав із горна в кузні попіл і засипав ним картину. А проте роботу закінчено, дошку внесено до церкви і управлено у стіну при творі. І відтоді чорт заприсягся мститися на ковалеві. Одна тільки ніч була ще йому блукати по білім світі. Але цієї ночі він метикував, як би то зігнати на ковалеві свою злість. Отож він і наважився вкрасти місяця, надіючись на те, що старий чубледачий та вайлуватий. А від хати до дяка не так і близько, до нього йти було поза селом. Про звітряки, про цвинтар, минаючи провалля. Ще місячної ночі варенуха та шапранівка, може, і заманила б чуба, але такої темряви хай би хто спробував стягти його з печі та виманити з хати, а коваль, що здавна живи з ним у незлагоді, хоч і який був дужий, не насмів би ні за що прийти до дочки, як той дома. Таким от побитом скоро чортяка сховав до своєї кишені місяця. Враз по всьому світу зробилося так темно, що не кожен знайшло б дорогу й до шинку, не те що до дяка. Відьма, опинившись з в темряві, скрикнула: "Тут чорт", підсипавшись до неї бісиком, підхопив її під руку і взявся нашіптувати на вухо те саме, що звичайно усі жіночкі породи нашіптують: "Дивні дива творяться в нас на світі". Все, що тільки живе на ньому, все те намагається перехоплювати та перекривляти одне одного. Колись бувало, в Миргороді саме тільки суддя та городничий походжали взимку укритих сукном кожухах, а все мале чиновництво носило кожушанки непокриті. А тепер і засідатель, і підкоморий відсмалили собі нові кожухи з решетилівських смужків сукном криті. Канцеляриста та волосний писар позаторік понабирали китайки синьої по шість гривень за аршин. Паламар зробив собі пестинові на літо штани та гарусову камізельку. Одне слово все пнеться в люди. Коли ці люди тікатимуть від марної марноти, можна побитись у заклад, що багато найдеться таких яким буде навдивовижу бачити чорта, як той і собі туди ж чим чекує. Найприкріше те, що він певне себе закрасення має, дарма що вся постава глянути сором. Пика, як каже Хома Григорович, мерзота над мерзотами, а проти він не від того, щоб у гречку скакати». Але на небі й під небом так потемніло, що нічого не можна було вже побачити, що там коїлося далі між ними. «То ти, куме, кажеш, що не був іще удяка в новій хаті!» – мовив козак Чуб, виходячи з дверей своїх до сухорлявого високого в короткій кожушині дядька, оброслого бородою. Видно було, що вже тижнів зо два чи більше. Не доторкався до неї скисок, якими, звичайно, дядьки голять бороди, не маючи бритви. «Там тепер буде славна пиятика!» – провадив Чуб далі, оскіряючись задоволено. «Абито тільки нам не спізнитись!» – те, як кажучи, Чуб поправив пояса, що тісно підперізував кожуха, глибше насунув свою шапку, стис у кулаці батога. Страх та кару для в'їдливих собак, але поглянувши вгору, зупинився. «Що за дідко? Глянь, глянь, ну, Панасе. «А що?» – мовив кум і підвів голову теж до гори. «Як то що? Та ж місяця нема!» «Що за недобра мати? Такий справді нема місяця!» «Тож, бой воно, що нема!» – врубав Чуб трохи сердитий на Кумову завсідню байдужість. «Тобі, бачиться, за вухом не свербить! А що я маю робити? І треба ж було!» – провадив далі Чуб, утираючи рукавом вуса. «Якомусь чортяці, бодай йому собаці!» Зранку не привелося чарчини перехилити, устромити свого носа. Далебі, наче на сміх, зумисне сидячи в хаті, заглядав у вікно. Ніч гарна, навдивовижу. Ясно, сніг вилискує проти місяця. Все було видно, наче вдень. Не встиг ступити за і на тобі хоч в Щоб йому всі зуби поламалися у сухий гречаник. Чуб довго ще буркотав та лаявся, А тим часом роздумував, щоб його почати. Йому он як хотілось розбалакатися про всячину вдяка. Де, напевне, сиділи вже й голова, і заїжджий бас, і дігтяр Микита, який їздив два тижні до Полтави на торг та викроював такі штуки, що всі миряни аж за животи бралися з усміху. Уже бачив чуб у думках на столі варенуху. Все це, щоправда, було дуже принадне, але нічна темрява привертала його до тих лінощів, у яких так щиро кохаються всі козаки. Як би то було гарно тепер лежати, підібгавши ноги на лежанці, смоктати спокійно люльку та крізь п'яну дрімоту, слухати колядок і пісень веселого паруботства та дівчат, що гуртами товклися попід вікнами. Він би, напевне, зважився на теї, коли б був сам. Але тепер у двох не так нудно і страшно йти серед темної ночі. Та й не хотілося таки виказати себе перед кумом-ледарем чи боягузом. Налаявшись, звернувся він знову до нього. Так таки нема куми-місяця, нема, чудесі я дали бі. «А дай, ну, понюхати табаки. У тебе, куме, добряча табака. Де береш?» «То де вона в біса добряча?» – відповів кум, зачиняючи березову табакерку, цяцьковану візерунками. «Стара курка й тани чхне!» «Пам'ятаю!» – провадив чуб своєї. Мені покійний шинкар Зозуля привіз був якось нюхачки з Що то була за табака? Славна була табака. Ну, як же, куме, що будемо робити? На дворі ж бо темнота. Про мене лишаймося хіба вдома. Мовив, кум беручись за закрутку в дверях. Якби кум був не сказав цього, то чуб, мабуть, зважився б зостатись. Але тепер його ніби щось під'юджувало йти наперекір. Так і ні, куме, ходім. Так не годиться, треба йти. Сказавши це, він уже розгнівався на себе. Нащо сказав? Йому було дуже неохота плентатись такої ночі, та його потішало те, що він сам умисне цього захотів і вчинив не так, як йому раджено. Кум, не подавши ані знаку досади, як людина, що їй байдужісінько, чи то вдома сидіти, а чи з дому податися, оглянувся кругом, почухав пужалном плечі. І двоє кумів помандрували далі. Тепер погляньмо, що робить сама зоставшися дочка красуня. Оксані не минуло ще й сімнадцяти, а вже мало не по всьому світі. І по той бік диканьки, і по цей бік диканьки. Тільки й мови, що про неї. Парубки гуртом проголосили, що кращої дівки й не було ніколи, і не буде ніколи на селі. Оксана знала і чула все, що про неї мовилося, і воредлива була, як кожна красуня. Коли б вона ходила не в плахті та запасті, а в якомусь капоті чи що, то порозганяла б усіх своїх прислужниць. Парубки впадали за нею та бунами, але, стративши терпець, кидали помалу і лицялися до інших, не таких примхливих. Тільки один коваль був завзятущий та не кидав своїх зальотів, хоч і з ним поводилися не трохи не краще, як і з іншими. Як батько вийшов з хати, Оксана довго ще чепурилася та вихилялася перед невеликим волев'яній оправі дзеркальцем і не могла намилуватися з себе. І чого це надумано славити про мене, то я гарна, казала вона ніби з нехотя. Аби тільки хоч про що небудь побазікати з собою. Брешуть люди. Я й зовсім не гарна, але майнуло в дзеркалі свіже, жваве, дитинно-юне личко з блискучими чорними очима, та невимовне звабливою усмішкою, що вогнем пекла душу, і виступила навіч уся тих слів несправедливість. Хіба може? І справді чорні брови та очі мої, – провадила красуня, не випускаючи дзеркальце, – такі гарні, що вже інших і на світі немає. Та яка краса у цьому кирпатенькому носі, і в щоках, і в губах, Буцім то гарні мої чорні коси. Ой! Інший злякався біг їх увечері. Вони, мов довгі гадюки, переплелись та обвелися кругом голови. «Я бачу тепер що й зовсім негарна!» І, помало відхиляючи від себе дзеркало, скрикнула. «Ні, таки вродлива! О, яка вродлива! Диво дивне!» Яку ж радість дала б я тому, чи я буду жінка? Як же милуватиметься мною мій чоловік? Він і пам'ять стратить, на смерть зацілує. От так дівчина, прошепотів увійшовши тихо коваль. І чваниця вона не так, щоб дуже, може з годину яку стоїть. Видивляючися в дзеркалі, надивитися не може, ще й вихваляє себе в голос. – Таке-то, парубки, чи ж я вам до пари? – Погляньте, но ну, на мене, – провадила гарненька кокетка. – Як я павою виступаю! Сорочка в мене червоним шовком вишита, а стрічки на голові! Вами до віку не бачити пишнішого брузументу. Цього всього накупив мені батько, Щоб посватав мене найкращий хлопець у світі. І усміхнувшись, обернулася вона, та й побачила коваля. Скрикнула і суворо стала перед ним. Ковалі руки опустив. Тяжко сказати що було на чарівному смаглявому дівочому личку. І суворість була, і крізь суворість проглядало якесь глузування за памороченого коваля. І ледве помітно зрожевіло личко з досади. І все це так переплелося, І таке було невимовне, гарне, що обцілував би її мільйон разів. От усе, що тоді можна було найліпшого вчинити. «Ти чого прийшов сюди?» – так почала Оксана. «Може, хочеться, щоб ви за запоріг лопатою? Ви всі, майстри, до нас підсипатися. митью пронюхаєте, як батьків удома нема». «Е-е-е, знаю я вас!» «Що, скриня моя готова?» «Буде готова, моє серденько!» Так і по святах буде готова, аби ти знала, скільки навовтузився я коло неї. Дві ночі не виходив із кузні, ж ніяка попівна не матиме такої скрині. Залізом окував таким, що не клав сотникові на тарадайку, як ходив на роботу до Полтави, а розмалюю. Всю околицю біленькими своїми ніжками сходи, не знайдеш такої. По всьому полі покладу квіти, червоні, сині, як жар горітиме. Не гнівайся ж на мене, дозволь хоч поговорити, та хоч глянути на тебе. Хто ж боронить, говори і дивись, а сама сіла на лаву і знову заглянула в дзеркало та взялася чепурити свої коси. Глянула на шию, на нову сорочку, шовком шиту, і ледве примітне милування собою самою проглянуло на устах, на свіжих лицях, і в очах посвітилося. – Дозволь же мені коло тебе сісти, – мовив коваль. – Сідай, – відповіла Оксана. А на устах та в радісних очах бриніло ще те саме чуття. — Ясочка моя, зоре моя, Оксано, дозволь же поцілувати тебе, — сказав заохочений коваль і пригорнув її до себе, сподіваючись поцілунка. Та Оксана відхилила свої щоки, що вже от-от не торкав він губами і відіпхнула його. «Ще чого тобі захотілося? Йому як мед, той ложкою? Геть від мене! В тебе руки жорсткі що от заліза, та й сам ти димом пропахся. Мабуть, геть чисто вимастив мене сажею!» На цім слові піднесла дзеркало, та й стала знову перед ним чепуритися. «Не любить вона мене!» Думав собі голову, звісивши коваль. Їй усе забавки, а я стою перед нею, Мов дурень той, і очей не можу одвести, І все так о стояв би перед нею, І вік не зводив би з неї очей. Пишна дівчина, чого б тільки я не дав, Щоб дізнатися? Що в неї на серці? Кого вона кохає? Та ні, вона й гадки не має ні про кого. Вона любує тільки сама себе. Мучить мене безталанного, а я за журбою і світа не бачу. А я її так люблю, як ніхто на світі не любив і не любити мені коли. Чи це правда? «Що мати твоя відьмує?» – промовила Оксана і засміялася. І коваль почув, як у ньому все засміялося всередині. Від того сміху чохнуло серце, і тихо заграли жили, а разом і сердито йому стало на душі, що не сила його обцілувати це милим сміхом ося неличко. личко. «Що мені мати?» Ти у мене і мати, і батько, і все, що тільки є у світі найдорожчого. Коли б мене прикликав цар та й сказав: "Вакуло, ковалю, проси всього, що є найкращого у мене в царстві, все віддам тобі, звелю для тебе зробити золоту кузню і куватимеш ти срібними молотами. Не хочу сказав би я цареві, ні самоцвітів дорогих, ні кузні золотої, ні всього того царства. Дай мені краще мою Оксану. Чи ти бач, який? Тільки ж батько в мене сам не впустить рака з рота. Ось побачиш, коли твоєї матері не посватає, мовила хитро усміхнувшись Оксана. А дівчата чогось не йдуть усе. Що воно за знак? Давно в час колядувати. Мені все нудно стає. Господі з ними, моя кралечко. Ова, з ними певно прийдуть і парубки. Ото заведеться гульня. А скільки то вже сміховини всякої наплетуть. Тільки здумати. То тобі весело з ними? Та вже ж веселіше, як і з тобою. Ага, стукнув хтось, чи не дівчата з парубками. Чого мені більше сподіватися, сказав коваль сам до себе. Глузує вона з мене. Я не краще у неї за іржаву підкову. Та коли ж так, то не діжде інший насміятися з мене. Нехайно не тільки помічу добре. «Хто їй більше до мене до довподоби, то я одучу!» Гуркі у двері та голос. «Відчини!» Щолунко розлігся на морозі, урвали його думки. «Стривай! Я сам відчиню!» Сказав коваль і вийшов у сіни, Намисливши на боки з тієї досади першому, Хто б тільки нагодився під руку. Мороз узявся дужче, і вгоріть так стало холодно, що чорт стрибав з одної ратички на другу та хукав у кулак, аби хоч як-небудь одігріти за руки. Не штука, правда, і змерзнути тому, хто товкся день у день по пеклі, де, звісна річ, не такий холод, як у нас зимою, іде наклавши ковпака та ставши проти огнища, немов би справжній кухмайстер. Підпікав він грішників із такою втіхою, як ото господиня смажить обріз дві ковбасу. Відьма й сама почула холод, дарма, що тепло була вдягнена, а через те, піднявши руки вгору, отставила ногу та прибравши такої постави, як людина, що мчить на ковзанах, жодним суглобом не зворухнувшись, спустилася по вітрям, як крижаною горою, і простісінько в комин. Чорт, тим самим ладом, побрався слідом за нею. Але що ця тварюка прудкіша за всякого дженджика у панчохах, то й не диво, що він наїхав на шию своїй коханці при самому отворі димаря, та й опинилися обоє в просторі печі поміж горшками. Мандрівниця відхилила потихеньку заслінку, щоб глянути, чи не наскликав часом синь її вакула гостей до хати. Та, побачивши, що нікого не було, тільки мішки валялися серед хати. Вилізла з печі, зняла теплого кожуха, причепурилася, і хай би хто сказав, що вона тільки но їздила на мітлі. Ковалевій Вакуловій матері було не більше як літ сорок, не те, щоб гарна та й непогана була собою, а про те, як його й бути гарною, такі літа мавши. Вміла вона, одначе, так причаровувати до себе найстатечніших козаків, а їм, до слова казавши, не так і кортіло за красою, що до неї вчащали і голова, і дяк Йосип никих ворович, звичайно, як дячих і вдома не було, і козак Корній Чуб, і козак же Касян Сверби Гус. І нема що казать, уміла таки з кожним обійтися». Жодному з них і на думку не спадало, що має під боком іншого. Чи йде богобоязливий дядько, чи шляхтич, як то себе козаки узивають, у кобенях з відлигою убравшися, в неділю до церкви. Або ж як бува негода до Шинку, як же тут його не завітати до Солохи на масні сметаною вареники. Та не побаляндрасити в теплій хаті з до розмови та за попадливою господинею. Отож, шляхтич зумисне загинав на те доброго гаку, перш ніж добувався до шинку, а казав, заскочив по дорозі. А піде, бува Солоха у свято до церкви, В яскраву плахту, з китайчатою запаскою убравшися, А повер й синю юбку з понашиваними ззаду золотими вусиками надіне, Та й стане тобі просто правого криласа. Тодяк уже дали бі, закашляється і прищулить мимохіть очі у той бік. Голова візьме крутити вуса, закладе за вухо оселеця, і до сусіда промовить, «Ех, та й молодиця ж! Чорт, а не молодиця!» Солоха вклонялася кожному, і кожне думало, що то йому самому. Проте, хто хоче у чужі діла встрявати, одразу же постеріг би, що Солоха найпривітніша була до козака Чуба. Чуб був дівець, вісім скирт хліба завше стояли в нього коло хати. Дві пари добрих волів усе висовували голови сплетеного лісою хліва і ривли, забачивши на вулиці куму корову чи дядька бика Буцматого. Буцматий – це повнощокий, повновидий. Цап бородатий дерся аж на стріху та деренчав звідти дерзким голосом, мов городничий, дражнячи на подвір'ї індиків, та обертався задом. Побачивши своїх ворогів, хлопчаків, що збиткувалися з його бороди, по скринях учуба чуба лежало багато полотна, жупанів та стародавніх кунтушів із золотими брузументами. Небіжка дружина його була чепуруха. У городі, опрід шмаку, капусти, соняшників засівалося щороку дві грядки тютюну. Солоха не від того була, щоб приєднати все це до свого хазяйства, наперед міркуючи, який вона дасть йому лад, коли прибере до своїх рук. І ще більше припадала до старого чуба, а щоб бува, якимсьто чином її вакула не підсипався до дочки його, та не спромігся прибрати собі до руку все чисто. А тоді вже й, певна річ, не підпустив би її ні до чого втручатися. Вдалась вона до світового засобу всіх кумазь, що під сорок мають, септо якомога частіше сварити чуба з ковалем. Отож, може, через ті всі хитрощі та мудрощі, і вийшло, що старі баби, а надто як випивали десь на веселій забаві зайву чарку, почали де-не-де подейкувати, що Солоха не стеменне відьма, що кізя колупенків парубок, так і бачив у неї хвостика ззаду, от не більшого, зазвичайне веретено. Що вона у поза той четвер чорною кішкою дорогу перебігла, та що до попаді якось прибігла свиня, закричала півним, нап'яла на голову отця кіндрата шапку, та й побігла назад. А до того ж, саме як баби про це розводилися. Прийшов такий собі чередник тиміш-коростявий, і він нагадався оповісти, як то літом перед самою Петрівкою, коли в хліву спати заліг соломи під голови підмостивши. Він в очевидячки бачив, що от відьма сама простоволоса в одній сорочці та почала корови доїти, а він ані з місця таке вона йому вчинила та ще й губи, і змастила чимсь таким бридким, що він після того плював цілісінький день. Однак цьому всьому не дуже б той вірийняти, бо один тільки сорочинський засідатель зможе побачити відьму. Того ж то всі значні козаки тільки рукою махали, таке зачувши. «Брешуть, сучі баби!» – казали вони на це. З печі вилізши та обсмикавшися, солоха, хазяйкою доброю бувши, давай прибирати та все на своє місце ставити, а мішка не чіпала. Це вакула приніс, нехай же саме виносить. А чорт тим часом ще в комин залітавши та якось то ненароком обернувшися. Уздрів чуба з кумом попліч, вже від хати далеченько. Він миттю вилетів із печі, перебіг їм дорогу, тайну розкидати з усіх боків кучугури примерзлого снігу. Знялася метелиця, забіліло над землею, сніг крутився туди й сюди мереживом, наміряючись позаліплювати очі, рота і вуха перехожим. А чорт подався знову до комина, добре тямлячи, що чуби з кумом повернеться назад, заскочить коваля. Та й, звісно, так уже його почастує, що той довгенько не подужає пензля в руки взяти та малювати дошкульні оті потвори. Коли ж і справді тіркино закурилася метелиця, а вітер почав різати просто в очі, як чуб уже розкаявся і, насуваючи від логу дужче на голову, заходився частувати лайкою себе, чорта і кума. По правді сказати, він тільки вдавав лютого. Метелиця вельми його втішала. Додяка було ще у вісім разів далі, як вони пройшли. Подорожні повернули назад. Вітер віяв їм потилицю, але крізь хуртовину, де ж було щось побачити. – "Стривай, нокуме, ну, не туди ми йдемо, здається, – мовив Чуб трохи одійшовши. – Я не бачу жодної хати. Оце то метелиця, зверни, нокуме, ну, трохи он туди, чи не натрапиш бува на дорогу, а я тим часом тут пошукаю. Ну й понесла ж нечиста сила на таку хугу, не забудь гукнути, як дорогу знайдеш. Ото яку купу снігу напустив сатана у вічі. Дороги, проте не було видно. Кум, набік одійшовши, плентався в халявистих чоботях туди й сюди, аж натрапив таки просто на шинок. Зрадівши вельми з такої знахідки, він забув про все на світі, обтрусився від снігу та й увійшов до сіней. А що кум зостався там десь на вулиці, йому й з голови випало. Чубові тим часом і здалося, буцім він знайшов дорогу. Ставши, він узявся, був кричати з усієї сили, але кум не надходив, і він поклав брести сам. Пройшовши трохи, побачив він свою хату. Величезні замети лежали круг неї, і на покрівлі теж. Б'ючи одна в другу за коцюблими руками, він почав грюкати в двері та гукати по хазяйському на дочку, щоб відчинила. «Чого тобі тут треба?» Зо зла крикнув, виходячи коваль. Пізнавши ковалів голос, чуб трохи поступився назад. Е, ні, це не моя хата, бубанів він сам до себе. До моєї хати не забреде коваль. Знов же таки. Як добре придивитись, то й не ковалева. Чия б же то була хата? От тобі на. Не розшолопав. Та це ж Левченка кривого, що недавно жінку молоду взяв. То ж тільки в нього хата схожа на мою. Не дурно мені, ще й зразу трохи дивно здалося, що так скоро прийшов додому. Коли ж Левченко сидить тепер у дяка, це я добре знаю. Звідки ляж тоді коваль? Еге. «Та він учащає до його молодиці! Ось воно що! Гаразд! Тепер я все чисто знаю!» «Хто ти такий? І чого то вчешся під дверима?» – крикнув коваль ще сердитіше, підійшовши ближче. «Е, ні! Краще не признаватися, хто я такий!» – подумав Чуб. Ще наб'є чого доброго, клятий виродок, та й відповів, змінивши голос. Це я, чоловіче добрий, прийшов вам на втіху поколядувати трохи попід вікнами. Забирайся к бісу зі своїми колядками, люто крикнув Вакула. Чого ж ти там стоїш, чуєш? Зараз забирайся геть. Чуби сам уже мав цю розумну гадку, але й образливо йому стало слухати ковалевого наказу. Здавалось, якась нечиста сила, що вхала його сказати щось наперекір. «Що ж це ти справді розкричався?» – мовив він тим самим голосом. «А я хочу колядувати, та й годі!» «Еге, то словами тебе не вгамуєш!» І по цій мові чуба боляче вперіщено по плечах. То ти, як бачу, заводишся й битись, промовив він, трохи відступаючи назад. Геть звідси, геть, гукав коваль, даючи чубові другого стусана. Нащо це ти? сказав чуб голосом, що виказував і біль, і злість, і непевність. «Ти бачу, не на жар ти б'єшся, ще й таки боляче б'єшся!» «Ану геть!» – гукнув коваль і грюкнув дверима. «Чи ти ба? Який хоробрий!» – казав Чуб, зоставшися на вулиці самотою. «Ану тільки підійди, а чи який знайшовся, ото велика цяця, думаєш?» Я на тебе управи не знайду. Ба ні, голубчику. Я піду, піду й до комисара. Я тобі таки добре взнаки дамся. Не подивлюсь я на тебе, що ти коваль та емаляри ще. А які ж там одначе спина та плечі? Запевне синці Мабуть, добре так і набив, привражий син. Шкода, що холодно, та й кожуха скидати не хочеться. Стривай же, бісів ковалю. чорти ти тебе лупили, ще й твою кузню. Ти в мене ще попотанцюєш. Ну, клятий же шибеник. Але ось що, його тепер нема вдома. Солоха, мабуть, сама сидить. Ммм, воно звідси й недалечке. Хіба й справді піти? Час тепер якраз такий, що нас ніхто не застане. Може, і те є, можна буде. Ну й би вже, клятий коваль. Тут чуб, почухавши собі спину, рушив у другий бік. Розкоші, що він сподівався, простуючи до солохи, применшили біль, і навіть мороз, що гуляв вулицями так, аж чути було його тріск крізь висвисти за Здавався, не став дошкульний. Часами на його обличчі, де бороду та вуса метелиця намилила снігом, од усякого цирю лікав правніше, що ото, мов кат, хапає свою жертву за носа, проступала півсолодка міна. Одначе, коли б сніг не манячив з усіх боків перед очима, довго можна було б ще бачити, як чуб ставав, чухмари в спину, промовляв. «Ну, та й набив вже, клятий коваль!» І знову рушав далі. Саме тоді, як верткий з хвостом та з цапиною борідкою, дженджик літав то з комена, то в комен. Ладівниця з украденим місяцем, що була в нього при боці. На через сплічнику, якось ненароком зачепилась у печі та й розкрилась, і місяць, ухопившися нагоди, випурхнув із солошеного комина та плако здійнявся на небо. Зробилося ясно завірюхи наче й не було сніг замерехтів, мов широке сріблясте поле, і засіявся весь кришталевими зорями. Мороз пересівся, парубочі дівочі гурти повиходили з мішками. Залунали пісні, і рідко під якою хатою не товпилися колядники. Місяць аж горить, важко й розказати, як люб вештатися такої ночі між дівчатами, поміж співочою та сміхотливою юрбою, чи поміж парубками, охочими на всякі жарти та витівки, які тільки може навіяти ця весела ніч. У добрім кожусі тепло, лиці аж пашать на морозі а на пустощі й сам дідько підбиває. Дівочі гурти з мішками вдерлися до чубової хати. обступили Оксану. Гала, Срегіт, Балаканина приголомшили коваля. Всі на випередки гапалися оповісти красуні якусь новину. Викладали з мішків та хвалилися паляницями, ковбасами, варениками, що вже чимало наколядували. Оксана здавалося, була аж надто щаслива та радісна, Щебетала тостією, тостією І реготалась невгаваючи. І з якоюсь досадою та заздрістю Дивився коваль на ті веселощі, І цього разу кляв колядники, Хоча й сам кохався в них без міри. «Еге, Одарко!» – мовила весела красуня, Обернувшись до якоїсь із дівчат. «У тебе нові черевики?» «Ой, які ж гарні! Ще й з золотом! Добре тобі, одарко, у тебе є кому все купляти, а от мені ніхто не добуде таких ловких черевичків!» «Не тужи, Люба моя Оксано, похопився Коваль. «Я тобі добуду такі черевички, що мало якась панночка носить!» «Ти?» Сказала скоро та згорда глянувши на нього Оксана. Цікаво знати, де ти допнешся такі черевички, Щоб наділа я на свою ногу. Хіба принесеш ті самі, що носить цариця? Бач, який забажалося, закричали сміючись дівчата. А так, будьте ви всі за свідків. «Якщо коваль кула та принесе ті самі черевички, що цариця носить, то от вам слово, що вийду зараз за нього заміж!» Дівчата забрали з собою примхливу красуню. «Смійся, смійся!» – промовляв коваль, виходячи слідом за ними. «Я й сам сміюся з себе!» Думаю, та ніяк не збагну, де це дівся розум мій. Вона мене не любить. Що ж, боги з нею, буцімто на всьому світі тільки є, що Оксана, хвалити господа, дівок багато гарних і без неї на селі. Та що Оксана, з неї ніколи не буде хазяки доброї, їй тільки шори та вбори на думці. Ні. «Годі, час покинути ці дурощі!» Але саме тоді, як коваль старався набратися зваги, якась нечиста сила появляла перед ним веселий Оксанин образ, що насмішкувато проказував. «Добудь, ковалю, царицьні черевички, вийду за тебе заміж!» Все в ньому каламутилося, і він тільки й гадки мав, що про Оксану. Гурти колядників, паруботство окремо, дівотство окремо поспішали з одного кутка на другий. Але коваль ішов світа, не бачучи, байдужий до тих веселощів, що колись більше за всіх у них кохався. Чорт тим часом не в жарт розманіжився у Солохи, цілував їй руки з такими вихилясами, як засідатель попівні, хапався за серце, охкав та об'явив на упростець, що коли вона не погодиться, задовільнити його жаги та не вшанує як слід, то він ладен на все, утопиться, а душу запроторить простісінько до пекла. Солуха була не стак, і твердого серця, до того ж чорт, як здорові знаєте, грав із нею в одну дудку. Вона таки любила ні в року, щоб за нею упадали, і рідко коли бувала без товариства. Цей же вечір, одначе, збиралася перебути самотою, бо всіх значних людей у селі закликано було на кутю до дяка, але все обернулося по-іншому. Чортяка тіркину напосівся, свого добиваючись, і як зненацька зачувся голос дебелого голови. Солоха побігла відчиняти, а спритний чорт забрався у мішок, що лежав долі. Голова, обтрусившись сніг зі своєї капелюхи та перехилившись солошених рук чарку горілки, розказав, що він не пішов до дяка, бо знялася за вірюха. А побачив світло в її хаті та й завітав до неї вечір з нею перебути. Не встиг голова договорити, як у двері загрюкало знов, і почувся дяків голос. Сховай мене де небудь. прошепотів голова. Мені неохота тепер із дяком зустрічатися. Солоха думала довго, куди б його заховати такого дебелого гостя аж так і вибрала найбільшого мішка з вугіллям. Вугілля висипала в бодню і дебелий голова забрався з вусами, з головою та з капелюхою мішок. Дяку йшов, покректуючи та потираючи руки, і оповістив, що в нього не було нікого і що він сердечно радий нагоді побавитися трохи в неї. Навіть метелиця його не злякала. Тоді приступив до неї, кашлянув, усміхнувся, доторкнувся своїми довжелезними пальцями до її заголеної повненької руки і промовив, виявляючи на виду і лукавство, і самовдоволеність. – А що це у вас, веліліпнея солохо? І сказавши це, отскочив трохи назад. – Як то що? «Рука, Йосипе, не відповіла Солоха. «А, рука! Ха-ха-ха!» Радий з такого свого почину, сердечно промовив дяк і пройшовся по кімнаті. «А це що у вас?» «Дражайша я, солохо? запитав він із таким самим виглядом, підскочивши до неї знову, і торкнувши за шию та відскакуючи так само назад. Буцім то не бачите, Йосипеники хворовичу, відповіла солоха. Шия, а на шиї на мисто. О, на шиї на мисто, га га -ха, ха І га знову пройшовся по хаті, потираючи руки. «А це що у вас, га га га га га га га га га га га га га та раптом застукотіло в двері, і зачувся козака-чуба голос. «Ой, Боже мій, чужостороння я людина!» – скрикнув переляканий дяк. «Що ж тепер буде, як застукають особу мого сану? Доведеться до ця кіндрата!» Тадяк опасувався чогось іншого. Він боявся більше того, щоб не дізналася часом його жіночка, що й так уже страшною рукою своєю зробила з його товстої коси мізерненьку кісочку. «Бога ради, Солохо, моя добродійко!» – мовить він, тремтячи всім тілом. Добрість ваша, іже сказано в писанні Луки, глава тринад, трин, стукають, далебі стукають, ой, сховайте ж мене де-небудь. Солоха висипала богілля бодню з другого мішка. І не дуже тілистий дяк заліз у нього та й примостився на самому дні, так, що поверх нього можна б насипати іще якого півмішка вугілля. Добрий вечір, солохо, сказав, увіходячи до хати, чуб. Ти, може, мене й не сподівалася, га? А правда ж? Не сподівалася. «Може, я перебив?» – провадив Чуб, удавши на лиці жартівливу та значущу міну, яка наперед давала знати, що лемеховата голова його моцувалася і наставлялася на якусь ущіпливу та примудру штуку. Моцуватися – це з великим зусиллям робити щось, силкуватися. «Може, ви тут і розважалися з ним?» «А може ти кого сховала вже? Га!» І радіючи вельми з такого свого дотипу, Чуб засміявся, тішачись у душі, що він сам один лише здобувся на ласку в Солохи. «Ну, Солохо, дай ну, там чарчино. Я думаю, горлянку чисто заморозило цим клятим холодом!» І послав же Бог таку ніч проти різдва. Як закуріло, чуєш, солохо, як закуріло. От задубли руки, не розстібну кожуха. Як закуріла метелиця. Вічини, закричало з надвору, грюкаючи в двері. Хтось либонь стукає, сказав Чуб, урвавши мову. «Вічини! – закричало ще дужче. – Це коваль! – мовив, хапаючись за капелюху, чуб. – Слухай, Солохо, де знаєш, ховай мене! Я ні за що в світі! Не хочу навернутися на очі тому виродкові треклятому!» Бо дай йому, чортовому синові, повискакували під очима синці, як копиці. Солоха і собі злякавшись, заметушилася по хаті, мов очам мріла, Те саме, що очманіла, одуріла, втратила здатність нормально мислити, міркувати. І, стративши голову, показала чубові лісти в той самий ланту, де вже сидів дяк. Бідолашний дядьчина не посмів ані кашлянути, ані закректати з болю, коли тяжкий дядько витербився йому трохи не на голову та розіклав свої намерзлі на снігу чоботи по обидва боки його скронь. Ковалю війшов, ні слова не кажучи, шапки не здіймаючи, і майже повалився на лаву. Знати було, що він у дуже поганому гуморі. Тоді саме, як солоха зачиняла за ним двері, хтось постукав і знову. То був козак сверби гус. Цього вже аж ніяк не можна було заховати в лантух, та й лантуха такого не знайшов би. Він був за самого голову товстіший, а довший ще од чубового кума. Тож солоха запровадила його на город, щоб вислухати від нього все, що він мав їй сказати. Коваль водив очима по кутках своєї хати, прислухаючись часом до колядок, що широко линули по всьому селу, аж потім подивився на мішки. Навіщо тут лежать оці мішки? Їх давно б час прибрати звідси. Через оті дурні любощі я зовсім з глузду зсунувся. Взавтра свято, а в хаті й досі валяється всякий мотлох. Однесу їх до кузні. Коваль нагнувся до величезних лантухів, позав'язував їх дужче і наставився завдати собі на плечі. Але бачилось, він бог знає, де витав думками, бо інакше почуби, як засичав чуб, коли волосся йому зашморгнула зав'язка, а дебелий голова мало не вголос почав був гікати. Невже ж я не виб'ю з голови собі? Тієї негідниці Оксани, – провадив далі коваль, – не хочу й гадки про неї мати. А думки все снуються, та як на злість, усе про неї та й про неї. І як це воно так робиться, що думка проти волі лізе тобі в голову? Що за нечиста сила, мішки ніби чогось поважчали? Сюди, мабуть, накладено ще чогось, окрім вугілля. Дурень я, я й забув, що тепер мені все здається тяжче. Колись бувало, згинав в одній руці мідні п'ятаки та кінські підкови. А тепер мішків із вугіллям не підійму. Скоро вже й од вітру валитимусь. Та ніжбо бо! Гукнув він, помовчавши і підбадьорившись. «Що я за баба? Справді! Ніхто не діжде сміятися з мене! Хоч би й десять таких мішків – усе підійму!» І швидко завдав собі на плечі мішки, що їх не донесли б і двоє дужих чоловіків. «Візьму цього!» – додав Вакула, підіймаючи невеличкого. Дискорцюбившись, лежав на самому дні чорт. «У цей, здається, я поскладав свій інструмент. Сказавши це, він вийшов із хати, насвистуючи пісню. «Мені з жінкою не возиться!» Голосніше та дужче розлягалися вулицями пісні, регіт, крики. Юрби метушливого народу побільшали ще від прийшлих із сусідніх сіл. Парубки жартували... І казилися до схочу. Часом споміж колядок вибивалася якась весела пісня, що тут таки на місці утнув котрийсь із молодиків. А то раптом хтось із юрби замість колядки пік щедрівку і на всі заставки горлав. щедрик Педрик, дайте вареник, грудочку кашки, кільце-ковбаски». Сміхом частували штукаря, маленька квартирочка відчинялася, і суха ручка бабусина, що сама з поважним батьком тільки й зоставалася вдома, виписувалася з вікна з ковбаскою чи шматком пирога. Парубки та дівчата на впереми наставляли мішки і підхоплювали свою здобич. В іншім місті парубки, з усіх боків позаходивши, обставали кругом дівчат. Галас, гамір! Той кидає грудкою снігу, той видирає мішка з усячиною, а там дівчата переймали парубка, підставляли йому ногу, і він торч головою гепався додолу з мішком разом. Здавалося, геть усю ніч готові гуляти, а ніч, як на те, так розкішно мріла. Та ще ясніше, здавався, місяць від ясного снігу. Коваль став із своїми мішками. Зачувся йому майже дівочого сміху в гурті тоненький сміх Оксани. Всі жили йому затріпотіли, скинувши мішки на землю, аж дяк, що на самому дні перебував, заохкав, забившися, а голова вже навголос згикнув. Він подався з малим мішком за плечима разом із гуртом парубків, що йшли у слід за тією дівочою кубкою, звідки зачувся йому голос Оксани. Так, це вона, як цариця, Стоїть собі та очима чорними виблискує. Щось їй оповідає той парубок показний, Утішне щось знати, бо сміється, Та вона все сміється. Помалу, буцім не своєї волі, Сам не знаючи як, протопився коваль у гурті Та й став коло неї. Аго, Вакула. І ти тут? Здоров, промовила красуня з тією усмішкою, що мало не зводила з глузу вакулу. Ну, та й чи наколядував що? Е, який маленький мішок. А черевички, що цариця носить, добу? Добудь, черевички, вийду за тебе. І зареготавшись, утікла з гуртом дівчат, як укопаний стояв коваль на місці. – Ні, не можу, не сила моя більше, – сказав він. – Але, Боже ж ти мій, чому вона така збіса гарна? Її очі, її мова, все чисто, так оти пече, так і пече. Ні, не сила вже перемогти себе. Час уже покласти край усьому. Пропадай душе, пропадем. Піду втоплюся в ополонці, та й споминайте, як звали. Зважливо рушив він з місця, догнав дівочий гурт, порівнявся з Оксаною і сказав твердим голосом: Прощай, Оксано. Шукай собі парубка до вподоби, вари воду з кого хочеш, а мене не побачиш уже більше на цім світі. Красуня, немов здивована, хотіла щось сказати, але коваль махнув рукою та й утік. «Куди, — Куди, вакуно? — кричали парубки на вздогінці ковалеві. — Прощайте, браття! — відгукнувся коваль. Побачимось на тому світі, як Бог допоможе, а на цьому вже не гуляти нам разом. Прощайте та не згадуйте лихом, перекажіть там отцеві кіндратові, щоб от служив панахиду за мою грішну душу. Свічок перед іконами чудотворця та матері Божої, каюсь, не обмалював через суету мирську. Все добро, що найдеться в моїй скрині, на церкву Божу. Прощайте. Це мовивши, коваль припустився бігти знову з мішком за плечима. Він спав з розуму, говорили парубки. Пропаща душа, побожно прожебоніла бабуся, що якраз на те догодилася. «Піду, но я, та розкажу, як коваль повісився!» Вакула тим часом, пробігши кілька вулиць, став одвести дух. «Куди це я справді біжу?» – подумав він. «Буцім то все вже пропало. Спробую ще такого способу. Зайду до запорожця череватого пацюка. Він, кажуть, накладає з усіма чортами і зробить усе, що тільки схоче. «Піду, адже душі однаково прийдеться пропадати!» На цім слові чорт, що довго лежав, ані не ворухнувшися, аж підскочив у мішку з радості. Та коваль, подумавши, що сам він якось зачепив мішка рукою, а мішок через стей заворушився, ударив по ньому дужим кулаком і, струснувши ним на плечах, попростував до череватого пацюка. Череватий пацюк цей такий був колись запорожцем. Але чи його прогнали, чи він сам утік із Запорожжя, цього ніхто не знав. Давно вже, літ із десять, а може й п'ятнадцять, проживав він у диканці. Спершу він жив, як справжній запорожець. Нічого не робив, спав до вечора, їв за шістьох косарів та випивав за одним духом мало не ціле відро. Правда, було куди улізти. пацюк, бо хоч і не невеликий, завширшки був такий як добра діжка. Ходив до того в таких просторих шароварах, що якби широко не ступив він, ніг зовсім не було знати, і здавалося, чи не виницький казан суне вулицею. Мабуть, саме через це прозвали його череватим. Не минуло й кілька днів, як прибув він до села, а всяке вже знало, що він характерник. Часом у когось щось боліло, зараз кликав пацюка. А пацюк тільки-но пошепче слів кілька, і хворобу наче рукою хтось дійме. Було зголоднілий шляхтич удавиться кісткою з риби. То пацюку умів так до діла вдарити кулаком у спину, що кістка трапляла куди їй слід, не зробивши ніякої шкоди шляхецькому горлу. Останніми часами рідко коли можна було його побачити де небудь. Причиною цього, може, були лінощі, а ще й те, може, що пролазити в двері щорік ставало йому тяжче. Тоді миряни, як кому чого треба було, самі вже мусили приходити до нього. Не без страху коваль відчинив двері і побачив пацюка, що по-турецькому сидів на долівці перед невеликою діжечкою, на якій стояла миска з галушками. Ця миска, як зумисне, стояла в рівні з його ротом. Не ворухнувши й пальцем, він нахилив трохи голову до миски і сьорбав юшку, хапаючи від часу до часу губами галушки. Ні, цей, подумав собі Вакула, ще гладачіший от чуба, той хоч їсть ложкою, а цей не хоче й рукою ворухнути. Пацюк пене щиро напосівся на галушках, бо бачилося зовсім і не помітив, що прийшов коваль, а той, ледве поріг переступивши, низенько йому вклонився. Я до твоєї ласки прийшов, патюче, сказав Вакула, кланяючись знову. Тлустий пацюк підвів голову та й знову заходився коло галушок. Тлустий це гладкий, огрядний, опасистий. Кажуть, люди, що ти не прогнівайся на цьому слові, сказав коваль, набираючись одваги. Я завів про це мову не на те. Щоб тебе скривдити чим небудь. Кажуть, буцім то ти доводишся трохи свояком чортові. Промовивши теє, Вакула злякався, що повів свою річ на простець та не підправив як слід гострих слів, і, потерпаючи, що пацюк, схопивши діжечку, разом із мискою шпурнею йому просто в голову. Відсахнувся трохи і затулився рукавом, щоб бува гаряча юшка з галушок, та не забрискала йому обличчя. Але пацюк глипнув і знову заходився сьорбати галушки. Осмілілий коваль одважився повести мову далі. Прийшов я до тебе, пацюче, дай тобі, Боже, всього, добра всякого досхочу, хліба при порції». Коваль вмів таки вплести модний слівце, наламався в цьому, бувши ще в Полтаві, як розмальовував сотникові дерев'яного паркана. Пропадати доводиться мені грішному. Ніщо не помагає на світі. Що буде, те й буде, а мушу просити ласки у самого чорта. То як же, пацюче? Мовив коваль, бачивши, що то ні пари з уст. Що маю робити? Коли треба чорта, то йди собі к чорту, відказав пацюк, навіть не зводячи на нього очей та наминаючи далі свої галушки. Саме ж того я й прийшов до тебе, сказав коваль, кланяючися. Бо пріч тебе, певне, ніхто на всім світі не знає до нього дороги. Пацюкні слова доїдає собі галушки, та й годі. Зроби ж ласку, чоловіче добрий, не відмовляй, Напосидав коваль. Чи свинини, чи ковбас, муки гречаної, ну, полотна там, пшениці, чи ще чого іншого. Коли треба буде, як це, звичайно, поміж добрими людьми водиться, не пожалкую. Розкажи хоч, як, приміром, сказати, натрапити до нього на дорогу. Тому не треба далеко ходити. «У кого чорт за плечима?» – промовив байдуже пацюк і бровою не моргнувши. Вакула витріщив на нього очі, бутім тому на лобі було написано, що ці слова означають. «Що це він торочить?» – допитувався коваль мовчки, а розсялений рот був на поготові проковтнути, як галушку, перше ліпше слово, та пацюк мовчав. Тут помітив Вакула, що ні галушок, ні діжечки перед пацюком не було, а замість них стояло на долівці дві дерев'яні миски. Одна була повна вареників, друга – сметани. Думки та очі йому мимохіть обернулися до цієї страви. «Ану, подивлюся!» – сказав він сам до себе. «Як пацюк вареники їстиме!» Нахилитись, щоб сьорбати, як галушки, йому, певно, не захочеться. Та й не можна, бо треба ж вареника перше в сметану мочити. Не встиг він подумати це, як пацюк роззявив рота. Подивився на вареники і ще більше роззявив рота. Тоді вареник виплюснувся з миски шубосному сметану, перекинувся на другий бік. Підскочив до гори, та якраз потрапив йому до рота. Пацюк з'їв, знову роззявив рота, і вареник тим самим ладом помандрував за першим. А його тільки й труду було, що жувати та ковтати. «Бач, яка чудасія!» – подумав коваль, роззявляючись з того дива рота. І зараз же помітив, що вареник прецяє йому в рот, та вже навіть помастив губи сметану. Відштовхнувши вареника та обтерши губи, коваль почав роздумувати про те, які то химерні речі бувають на світі та до яких тільки мудрацій доводить людину нечиста сила. І намислив собі, що тільки єдиний пацюк і може стати йому до помочі. Поклонюсь йому ще, хай розтлумачить, як слід. Одначе, що це за чорт? Та ж сьогодні голодна кутя, а він наминає вареники. Який з мене справді дурень! Стою тут, та гріха тільки набираюся. Назад! і побожний коваль прожогом кинувся з хати. Але чорт, що сидів у мішку та заздалегідь тішився, не міг подарувати, щоби з рук йому вислизнула така добра здобич. Скоро коваль скинув мішка, він вискочив із нього та й сів верхи йому на шию. Мороз пішов поза шкурою ковалеві, Перелякавшися та зблічий, не тямив він, що й робити. Уже хотів був перехреститись, але чорт, схилившися своїм собачим писком йому на праве вухо, промовив: Це я, твій друг, усе зроблю для товариша та друга. Грошей дам скільки хочеш, писнув йому на ліве вухо. Оксана буде сьогодні ж таки наша, прошепотів він, нахиляючи свій писок знову над правим ухом. Коваль стояв замислений. Згода, мовив він нарешті, за таку ціну твій буду. Чорт сплеснув у долоні і почав з тієї радості гасати на ковалевій шиї. Аж до піру попався ковалю, думав собі він. Тепер же я, голубчику, віддячу тобі за всі твої малювання та небилиці, що ти вигадував на нас, чортів, що тепер скажуть мої товариші, дізнавшися, що найбогобоязливіша на все село людина та в моїх руках. Тут чорт засміявся з радості, здумавши, як то дражнитиметься в пеклі з усього хвоста того кодла, як лютуватиме кривий чорт, буцімто найспритніший з поміж них до вигадок. «Нова кула! пропищав чорт, все не злазячи з шиї, наче боявся, щоб той часом не втік. «Ти ж сам знаєш!» Що без контракту нічого не робиться. Гаразд, відповів коваль. У вас, чував, я розписується кров'ю. Стривайно, ну, ось я дістануть цвяха в кишені. Тут він заклав руку назад та й хап чортяку за хвіст. Ото, який жартун. писнув сміючись, чорт. «Ногоді! Буде вже пустувати!» «Стривайно, ну, голубчику. крикнув коваль. «А ось це як тобі сподобається?» Кажучи теє, він поклав хреста, і чорт зробився тихий та лагідний, як ягнятко. «Стривайно!» ну – додав, стягаючи його за хвоста на землю. «Знатимеш тепер у мене!» як під'юджувати на гріх добрих людей та чесних християн. Коваль миттю скочив на його, як на коня, і підняв руку перехрестити. «Змилуйся, Вакула!» – жалібно простогнав чорт. «Усе, чого тобі треба, все зроблю!» «Пусти тільки душу на покаяння! Не клади на мене того страшного хреста!» Ага, ось яким голосом заспівав «Німота триклята! Тепер я знаю, що робити! Вези мене зараз же на собі! Чуєш? Та лети як птаха!» «Куди саме?» промовив смутний чорт. У Петенбург, просто до цариці! І коваль терп зі страху, бачучи, що підіймається над землею. Довго стояла Оксана, роздумуючи про чудні ковалеві слова. Уже в серці їй щось казало, що вона дуже немилосердно обійшлася з ним. Що, коли він справді наважиться на яку страшну річ? Чому не так? Може, з горя покохає іншу і зі злости почне взивати її першою на все село красунею? Та ні, він мене любить. Я ж така гарна. Він мене ні за що в світі не проміняє. Це він так собі сваволить, прикидається. І годинки малої не мене, як прийде глянути на мене. Я й справді недобра. Треба буде буцімто з них хотя Датись йому поцілувати, ото зрадіє. І пустотлива красуня знов укинулася в жарти зі своїми подругами. «Стривайте!» – сказала котрась із них. «Он, коваль, забув мішки свої! Глянте-но, ну, що за страшенні мішки? Він не по-нашому наколядував. Певне, сюди поцілий чверті барана кидали. А що вже ковбас та хліба?» Той не звічити, ото розкіш. Ці лісінькі свята можна об'їдатись. Це ковалеві мішки, підхопила Оксана. Тягнімо їх мерщі до мене в хату, та подивимось гарненько, чого він сюди понакладав. Усі, сміючись, пристали на таку вигадку. Але ми їх не підіймемо, закричали всі, силкуючися зворухнути лантухи. Стривайте но Озвалась Оксана. Збігаймо хотенько посанки та отвеземо їх санками. Та й подалися гуртом посани. Невольникам таки добре набридло сидіти в мішках, хоча дяки розколупав для себе пальцем чималу дірку. Коли б ще ж не було народу, то може б він і домудрувався якось вилізти, але вилазити з мішка при людно та на сміх себе виставляти. Ось що його стримувало. І він поклав собі чекати, тільки злегка покректуючи під чубовими негречними чобітьми. Чуби саму, як хотів на волю, почуваючи, що під ним лежить щось таке, сидіти, на чому страх, як було не гаразд. Але, зачувши дочин рішенець, він заспокоївся і не хотів уже вилазити, міркуючи собі, що до хати треба буде пройти щонайменше ступенів і сотню або ще й другу. А як вилізе, то треба буде причепуритися, застебнути кожуха, підперезатись. Скільки то праці, та й капелюха зостала Солохи, то вже нехай краще дівчата довезуть на санях. Та сталося зовсім не те, чого Чуб сподівався. Як дівчата побігли по сани, тоді якраз виходив із Шинку сухарлявий кум, засмучений і сердитий. Шинкарка аж ніяк не хотіла йому поборгувати. Думав дочекатись, чи не прийде часом який побожний шляхтич, та не почастує його. Але всі шляхтичі, як зумисне, сиділи по хатах і, як чесні християни, їли кутю поміж своїх родин. Роздумуючи про те, який то тепер став народний путящий, та яке луб'яне серце має жидівка, що торгує горілкою, кум набрів на мішки і ошелешено зупинився. Бач! Який лантух і лантухі, хтось покинув на дорозі, – сказав він, оглядаючись на всі боки. Тут, мабуть, є й свинина, та й поталанило ж комусь наколядувати стільки всякої всячини. Ото здоровецькі мішки, понабивано їх, скажімо, все гречанками та коржами, і то добре, а хоч би були тут самі паляниці, і то смак. Шинкарка за кожну паляницю дає восьмину горілки. Треба швидше забрати, щоб хто не побачив. Кум завдав собі на плечі мішка з чубом та з дяком. Одначе почув, що був він надто тяжкий. Е, – Е-ні, важко буде самому нести, – промовив він. – Та ось як на те йде ткач Шапуваленко. – Здорово, Стапе! – «Доброго здоров'я!» – отказав зупинившися ткач. «Куди йдеш?» «А так, іду, куди ноги несуть!» «Поможи, чоловіче добрий, мішки віднести!» Колядував хтось видко витко, та й покинув серед дороги!» «Добром поділимось по половині!» «Мішки, кажеш?» «А з чим же мішки? З книшами чи з паляницями?» «Та, думаю, тут усього доволі!» Виламавши похабцем із плота по кілку, вони поклали на них мішка та й понесли на плечах. «Куди ж ми його понесемо? До шинку?» – запитав ткач дорогою. «Та я б так думав, що до шинку! Коли ж не повірить проклята шинкарка?» «Подумає, чого доброго, що десь украли! До того ж я ось тільки шинку!» Однесімо його до мене в хату. Ніхто нам не стане на заваді, жінки немає вдома. Так і справді немає вдома, запитав обережний ткач. Хвалити Господа, ми не зовсім ще з глузу сунулись, мовив кум. Чорт би хіба поніс мене туди, де вона. Вона певно тягатиметься з бабами аж до білого дня. Хто там? крикнула кумова жінка, зачувши всіня гармидер, що наробили двоє приятелів із мішком, відчиняючи двері. Кум так і остовпів. О тобі на!» – мовив ткач, опускаючи руки. Кумова жінка була така цяця, -ця, яких чимало по білому світі. Як і чоловік її, вона майже ніколи не сиділа вдома а трохи нецілісінькими днями вешталася по всяких кумасях та заможних бабках. Підхвалювала та під'їдала з великим смаком. І билася зі своїм чоловіком тільки зранку, бо тільки на ту пору й бачилася з ним часом. Їхня хата була удвоє старіша, за волосного писаря штани. Стріха подекуди світила дірами. З плота зостались тільки рештки, бо жусяка, як рушало з дому, ніколи не брало дрючка на собак, надіючись, що йшовши побіля кумового городу і висмече собі якого схоче з його плота. Печі не топилось днів по три. Все, що на жебре було, мила дружина по добрих людях. Ховала вона якомога далі від свого чоловіка і не раз самоправне відбирала у нього здобич, коли той не встигав пропити її в шинку. Кум, хоча яку мав спокійну вдачу, не любив поступатися перед нею, а через те мало не за всіх, де виходив із дому з попідбиваними очима, а Люба його жіночка, охкаючи, пленталась розказувати бабам, як тобе бешкетує її чоловік та як він її набив. Тепер можна собі здумати, як спантеличила ткача з кумом, така несподіванка. Опустивши мішка, вони позаступали його собою та ще й прикрили полами. Та було вже пізно. Кумова жінка хоча й погано бачила старими очима, проте мішка постерегла. «Оце-то добре!» – сказала вона з яструбиною радістю погляді. «Це добре, що наколядували стільки, так от добрі люди завжди роблять, тільки ні!» «Що ви його десь підчепили? Покажіть мені зараз же, чуєте? Покажіть зараз свого мішка!» «Діть колисий тобі покаже, а не ми!» – мовив одваги набравшися кум. «Яке тобі діло?» – додав ткач. «Ми наколядували, а не ти!» «Ні, ти мені покажеш такий мерзенний п'янюга, Вереснула жінка, вдаривши високого кума кулаком у підборіддя та добираючись до мішка. Але ткач з кумом відважно оборонили мішка і присилували її оступитися назад. Не встигли вони упам'ятатися, а дружина вже вискочила всі не з коцюбою в руках. Хвацько звезла коцюбою чоловіка по руках!» Ткача по спині і вже стояла коло мішка. Як же це ми допустили її? сказав, отямившися, ткач. Еге, як ми допустили. А чому ти допустив? відповів спокійно кум. У вас, коцюбаче, не залізна часом, зауважив по недовгій мовчанці ткач, рухаючи спину. Моя жінка купила того року на ярмарку коцюбу. Дала півкопи, та нічого не дошкуляє. Тим часом переможниця жінка, поставивши на долівку каганця, розв'язала лантуха і заглянула в нього. Та, мабуть, старечі її очі, що так добре побачили були мішка, цього разу обмилилися. Е, -е та тут лежить цілий кабан, скрикнула вона, плеснувши з радощів у долоні. Кабан, чуєш? «Цілий кабан!» – штовхнув ткач кума. «А все ти наробив? Та так уже й буде!» – знизав плечима кум. «Як-то так? Чого ж ми поставали? Відберімо мішка! Ну, починай!» «Відійди геть! Оступись, кажу! Це наш кабан!» – закричав підступаючи ткач. Забирайся, геть, бісова бабо. Це не твоє добро, сказав і собі, наближаючись кум. Жінка взялася знову до коцюби, але чуб саме тут виліз із мішка та й став серед сіней, потягаючись, як чоловік, що тільки но прочумався після доброго сну. Кумова жінка зойкнула, ударивши поле руками, і всі мимохіть порозявляли роти. Що ж вона гергепа каже? Кабан! Це не кабан! Сказав кум, витріщивши очі. Бач, якого чоловіка в мішок кинуло! Промовив ткач, заткуючись переляку. Кажи, що хочеш, хоч лусний. Але тут не обійшлося без нечистої сили. Адже ж він не пролізе у віконце. Все ж! «Кум!» – вигукнув придивившися кум. «А ти гадав, хто?» – сказав кум, усміхаючись. «Що, добрячу штуку тнув я над вами, а ви ж, мабуть, хотіли мене з'їсти замість свині? Зачекайте ж, я вас утішу. У мішку є ще дещо. Коли не кабан, то, напевно, поросятко чи якась інша худібка». Піді мною безперестанку щось вовтузилося. Ткачі з кумом кинулися до мішка. Господиня вчепилася з другого боку, і бійка зчинилася б знову, коли б дяк, побачивши, що йому нікуди дітися, не висотався з мішка. Кумова жінка, остовпівши, випустила з руки ногу, за яку взялася була волочити дяка з мішка. Ось і другий ще. Закричав зляканий ткач. «Чорт зна що! Настало на світі, аж голова паморочиться! Не ковбаси і не паляниці, а людей беруть та й кидають у мішки!» «Це дяк!» – мовив більше за всіх здивований чуб. О тобі на! Оце то Солоха!» Посадовити в мішок, Тож бо я бачу, У неї в хаті повно мішків. Тепер я знаю все, У неї в кожному мішку Сиділо по двоє чоловіка, А я ж думав, Що вона тільки мені одному. От тобі й Солоха. Дівчата трохи здивувалися, не знайшовши одного мішка. «Нічого робити, буде з нас і цього», – щепетала Оксана. Усі гуртом узялися до мішка і поклали його на сани. Голова надумався мовчати, так собі міркуючи, коли він закричить, щоб його випущено та розв'язано мішка. Дурні дівчата порозбігаються, здумають, що в мішку диявол сидить, і він зостанеться на вулиці, може й до завтрього. Дівчата, тим часом, одностайно взявшись за руки, помчали, як вихор із санками по рипучому снігу. Не одна й не дві з них, пустуючи, сідали на гриджолята. Інші знову вилазили аж на самого голову. Голова поклав усе перетерпіти. Нарешті приїхали, відчинили навстіжень сінешні хатні двері і з реготом утягли мішка. Побачимо, що то лежить тут. Закричали всі і кинулись розв'язувати мішка. Тут гікавка, що не давала голові присвітлої години весь час, поки сидів він у мішку, до того розходилася, що він почав гикати та кашляти на всю пельку. «Ой, та тут хтось сидить!» Закричали всі і з переляку кинулись прожогом у двері. «Що за нечиста мати!» Куди це вас несе, як очманілих, запитав увіходячи в двері чуб. Ой, тату, промовила Оксана, хтось сидить у мішку. У мішку? Де ви його видарили, цього мішка? Коваль покинув його насеред дороги, відповіли гуртом. Ну, чи не казав же я, подумав собі чуб. Чого ж ви полякалися? Подивимось. Ну ж бо, чоловіче, просимо не гніватися, що не взиваємо наймення. Вилазно з мішка. Голова виліз. ой. скрикнули дівчата. То й голова заліз туди само. мовив сам до себе вражений чуб, оглядаючи його з голови аж до п'ят. Он воно я. Е е. Більше він нічого не міг сказати. Голові самому було дуже ніяково, і він не знав, бідолаха, як йому бути. А на дворі, мабуть, так і холодненько, сказав він до Чуба, звертаючись. Морозець є, отказав Чуб. А дозволь спитати, чим то ти мастиш свої чоботи? Чи смальцем, чи, може, дьогтем? Зовсім не те він мав на думці сказати. Він хотів поспитати, як це ти голову та залізу цей мішок, але не розумів, як вимовило щось зовсім інше. Дьохтем краще, сказав голова. Ну, бувай, здоров, чубе. І, насунувши на голову капелюху, вийшов з хати. Ну, ну й навіщо це я запитав? З дурного розуму, чим він мастить чоботи? Промовив Чуб, поглядаючи на двері, куди вийшов голова. Ну й, Солоха, такого чоловіка, та щоб запакувати у мішок. Бач, яка чортового сина баба, а я дурило. Та де ж той проклятий мішок? Я його закинула в куток. «Нічого більше там уже немає», – відповіла Оксана. «Знаю я добре ці штуки. Нічого немає. Подайте на його сюди, там ще один сидить. Струсніть то ним гарненько. Що, нема?» «Ото проклятуща баба, а поглянути тільки на неї. Свята та Божа, наче із скоромного ніколи в рот не брала». «Та покиньмо, чуба, хай собі виказує на дозвіллі свою досаду, а вернімось до коваля, бо вже чи не дев'ята година на дворі. Спершу моторошно здалося в акулі, особливо як знявся він від землі на таку височинь, що нічого вже не міг побачити внизу, та пролетів, як тая муха, попід самим місяцем так, що коли б не нахилявся трохи, то зачепив би його шапкою». Незабаром, одначе, він підбадьорився, ба, почав навіть підіймати чорта на глузи. Страх йому було смішно, як чорт чхав та кашляв, коли він скидав із шиї кипарисового хрестика та підносив до нього. Наумисне підіймав він руку почухати голову, а чорт мчав іще швидше, думаючи, що хочуть його перехрестити. Світло та ясно було вгорі. Повітря легким сріблястим туманом поняте, було прозоре, все було витко. І навіть можна було примітити, як вихором промчав повз них, сидячи в горшку чаклун. Як зорі, зібравшися до гурту, гралися в піжмурки, як клубочився хмарою осторонь від них. Цілий рій духів, як чорт, що танцював при місяці, скинув шапку, забачивши вершника коваля. Як летіла, вертаючись назад мітла, на якій очевидячки тільки їздила, куди треба відьма. Багато ще всякої погані зустрічали вони. Все те, коваля побачивши, на хвилину зупинялося подивитись на нього, а опісля знову шугало далі і робило своє. Коваль летів та й летів, і враз засяє перед ним Петербург, увесь вогнях. Тоді якраз там була чогось ілюмінація. Чорт, перелетівши через шлагбаум, перекинувся в коня, і коваль побачив себе на баскому румаку серед вулиці. Румак – це старовинна назва породистого верхового коня у східних народів. Боже ти мій, стукіт грюкіт блиск, по обидва боки височі чотириповерхові стіни. Кінська тупотня, торохтіння коліс відкликалися громом. Та й шли луною з усіх чотирьох боків. Будинки росли ніби підіймалися з під землі, що ступінь, мости дрижали, карети літали, фурмани кричали, сніг свистів під тисячею саней, що мчались від усіль. Перехожі тулились та товпилися попід будинками, каганцями винизаними, і величезні тіні їхні манячили по стінах, сягаючи головами до команів та дахів. Щудований оглядався коваль на всі боки. Йому здавалося, що всі будинки уп'ялися в нього своїми нещисленними вогняними очима. І дивились, панів укритих сукном кожухах, він побачив таку силу, що не знав перед котрим шапку скидати. «Боже ти мій, боже, скільки тут того панства!» – подумав коваль. Я так собі гадаю, що кожен, хто тільки но пройде вулицею в кожусі, той засідатель, а ті, що проїжджають в таких пригарних бричках із віконцями, ті, як не городничі, то вже, певно, комисари, а може, і ще більше. Міскування йому перебив чорт, запитавши. Просто їхати до цариці чи як? Ні, боязко, подумав коваль. Тут десь не знаю стоять запорожці, що проїздили восени через диканьку. Вони їхали й січі з паперами до цариці. Добре б таки з ними порадиться. Гей, сатано, залазь до мене в кишеню та веди до запорожців. Чорт митю схуд і став такий маленький, що без жодного клопоту вліз йому до кишені, а Вакула не встиг оглянутись як опинився перед великим будинком. Ступив сам, не тямлячи як на сходи, відчинив двері та аж поточився трохи назад, відблизьку, побачивши пишно прибрану кімнату, та підбадьорився трохи, пізнавши тих самих запорожців, що проїздили через диканьку. Сиділи вони на шовкових канапах, підібгавши під себе намащені дьогтем чоботи, і курили, що найміцніший тютюн, званий звичайно корінцями. «Здоровенькі були, панове! Боже, вам поможи! Ось аж де побачилися!» Сказав коваль, підійшовши близько та земно кланяючись. «Що там за чоловік?» – запитався той, що сидів перед самим ковалем у другого, що сидів трохи далі. «Хіба не пізнали?» – сказав коваль. «Це ж я, Вакула! Коваль, як проїздили восени через диканьку!» То прогостювали, пошли вам Боже здоров'ячка. Та многі літа, два дні без чогось. Я ще й нову шину натяг тоді на переднє колесо у вашій халабуді. А? промовив той самий Запорожець. Це той коваль, що малює так лепсько. Доброго здоров'я, земляче. Чого тебе Бог приніс? Та так собі. Захотілося подивитись, кажуть, що ж земляче, запитав запорожець, пишаючись і бажаючи показати, що трапить і по московському. Що? Большой город?» Ковалі собі не хотів осоромитись та виказати себе новаком, до того ж, як ми вже мали нагоду бачити, і сам він знався на письменній мові. «Губернія знатная!» відповів він байдужним голосом. «Що й казать? Доми балшущі, картини висять скрозь важнецькі, многі доми посписувані буквами, сухозлітки до чрезвичайності. Нічого казати, розчудесна припорція!» Запорожці, почувши таку вмілу мову, ковалевих хуст, склали про нього гадку дуже прихильно. Потім якось побалакаємо з тобою, земляче, докладніше. А тепер ми їдемо зараз до цариці. До цариці? А чи не ласка, ваше панове, взяти мене з собою? Тебе? – промовив запорожець так, як говорить доглядач до чотирилітнього свого вихованця, що проситься посадовити його на справжню, на велику коняку. Що ж ти там робитимеш? Ні. «Не можна!» – на цій мові лице йому споважніло. «Ми, голубе, будемо з царицею раду радити про своє!» «Та візьміть, будь ласка!» – напосідав коваль. «Проси!» – шепнув він тихенько чортові, вдаривши кулаком по кишені. Не встиг він цього сказати, а вже другий запорожець промовив. й справді, візьмімо таки його, братця!» «А що ж, як узяти, то й узяти!» – мовили інші. «Надіва одежу, таку, як і ми!» Коваль заходився одягатись у зелений жупан. Коли враз відчинилися двері, увійшов чоловік із позументами і сказав, що пора їхати. Чудно знову видалося ковалеві, як помчав він у величезній кареті, гойдаючись на ресора, як по обидва боки втікали повз його чотириповерхові будинки – а Бруківка сама, здавалося, з громом котилася під ноги коням. Боже ж ти мій, якого світла, думав собі коваль. У нас і вдень не буває так ясно. Карета стала перед палатами. Запорожці позлазили, увійшли в розкішні сіни і стали підійматися сліпучо освітленими сходами. Що за сходи? Шепотів коваль сам до себе, «Шкодай ногами топтати, а які ж то оздоби!» «А ще кажуть, брешуть казки, еге, чи не брешуть до біса!» «Боже ти, мій милий, що за поруччя, а яка робота!» «Та тут заліза самого карбованців таки на п'ятдесят вийшло!» Піднявшися вже на сходи, запорожці пройшли першу світлицю. Несміло йшов за ними коваль, що хвилі боячись прослизнутися на паркеті. Пройшли три світлиці, а коваль усе ще не переставав дивуватись. Увійшовши до четвертої, він мимоволі підступив до картини, що висіла на стіні. Була то опречиста діва з дитятком на руках. «Що за картина?» Що за красне малювання, метикував він. Так тобі аж гори, як жива, а дитя святеє, і рученята згорнуло, і усміхається бідненьке. А фарби, боже мій Боже, які фарби. Тут вохри запевне і на копійку не пішло. А все мідянка та бакан, а голуба так і грає, лепська робота. Грунт, запевне, наводили блейвасом це білилом. Та про те хоче яке придивне тут малювання, але з цієї мідяної душки, провадив він далі, відходячи від дверей та обмацуючи замка. Ще більше годиться дивуватись. Та як же ж то й вироблена чисто. А я так собі думаю. Все це німецькі ковалі за великі гроші робили. Може вдовго ще міркував отак коваль, коли б лакей з брузументами не штовхнув його під руку та не нагадав, щоб не відбивався від гурту. Запорожці пройшли ще дві світлиці та й зупинилися. Тут звелено їм дожидати. У покої юрмилося кілька генералів у гаптованих золотом мундирах. Запорожці уклонилися на всі боки та й поставали собі купкою. За яку хвилину війшов у супроводі цілого почту грубенький чоловік величної постави у гетьманському мундирі в жовтих чобітках. Волосся на ньому було розкудовчене. Одно око трохи криве. На обличчі вимальовувалась якась пихата величність, а в усіх його рухах знати було звичку наказувати. Всі генерали, що досі походжали досить бундючно в золотих своїх мандирах, заметушились та з низенькими поклонами, здавалося, так і ловили кожне його слово, чи навіть щонайменший рух, щоб тієї ж миті полетіти і виконувати його. Але гетьманові моби й байдуже було до того. Він ледве кивнув головою та й підійшов до запорожців. Усі запорожці в ноги вклонилися йому. Чи всі ви тут? запитав він прокволом, вимовляючи слова трохи вніс. Та всі, батьку, відповіли запорожці, кланяючися знову. Не забудете казати так, як я вас навчав. Ні, батьку, не забудемо. «Це цар?» – запитав ковалю одного з запорожців. «Який там тобі цар? Це сам Потьомкін!» – відповів той. Із другої кімнати почулися голоси, і коваль не знав, де свої очі подіти, коли увійшло безліч пані у Саєтовий з довгими хвостами в браннях та придворців у золотом гаптованих каптанах та з позаплітаними кісками. Він тільки бачив великий блиск та й годі, Запорожці раптом попадали на землю і як один закричали. «Змилуйся, мамо! Змилуйся!» Коваль, не побачивши нічого, простягся й собі з великою щирістю на підлозі. «Встаньте!» Пролунав над ними владний і разом приємний голос. Декотрі придворні заметушились і взялися штовхати запорожців. «Не встанемо!» «Помремо, а не повстаємо!» – загаласували запорожці. Потьомки наш кусав собі губи, нарешті підійшов сам і пошепки наказав щось одному з між запорожців. Запорожці повставали, тоді одважився й коваль підвести голову. І побачив перед собою невелику назріст жінку, сказати б навіть товсту, напудровану, з блакитними очима та з тією величною посмішкою, що все так уміла опокоряти і могла належати самі лише порфіроносній жінці. «Найясніший обіцяв мене познайомити сьогодні з моїм народом, якого я ще досі не бачила». Сказала блакитно ока пані, цікаво розглядаючи запорожців. «Чи добре вас тут контентують?» Провадила вона далі, підходячи ближче. «Та спасибі, мамо! Харж дають добрий, хоч баранені тутешні, куди там до нашої Запорозької? Чом би якось і не животіти?» Потьомкін насупився, бачивши, що запорожці кажуть зовсім не те чого він їх навчав. Один запорожців, прибравши поважної постави, виступив із гурту. «Змилуйся, мамо! Чим тебе твій вірний народ прогнівив? Чи ми тягли руку за невірною татарвою? Чи укладали які угоди з Турчином? А чи, може, зрадили тебе, або хоч подумали зрадити? За що ж не ласка така?» Спершу чули ми, що велиш єси скрізь будувати фортеці проти нас. Опісля чули, що хочеш нас повертати на карабінерів. Тепер чуємо про нові напасті. Чим же завинило військо Запорозьке, тим хіба що перепровадило твоє військо через перекоп та допомагало твоїм генералам порубати німців? Потьомкін мовчав та не дбало очистив маленькою щіточкою свої діаманти, що ними були винизані його руки. «Чого ж ви хочете?» – уважливо запитала Катерина. Запорожці скинули один на одного значущим поглядом. «Тепер час! Цариця запитує, чого хочете?» – сказав сам собі коваль та й гримнув як стій на землю. Ваша царська величності, не звеліть іскарати, а звеліть помилувати. З чого? Хай ваша царська милість не загнівається на мої слова. Зроблено черевички, що на ногах ваших. Я думаю, жоден швець ні в якому на світі царстві не зуміє так пошити. Боже, ти наш єдиний. Щоб то було, коли б моя жінка та взулася в такі черевички? Цариця засміялася. Все панство зареготалося й собі. Потьомки не хмурнів і усміхався разом. Запорожці почали підштовхувати коваля, думаючи, чи не з'їхав він часом з глузду. Остань, мовила ласкаво цариця. Коли вже так тобі заманулось мати такі черевички, то це легко зробити. Принесіть йому зараз же черевички найдорожчі – з золотом. Далебі, мені дуже доподобиться простодушність. Оце вам, – провадила далі цариця, звертаючи погляд на повновидого, але трохи блідого чоловіка, що стояв осторонь одягнений у простенький каптан з великими перламутровими гудзиками, у якого було видно, що він не належить до придворців. Річ гідна дотепного пера вашого. Ви ваша імператорська величність, надто ласкаві до мене. Тут треба принаймні ла фонтена, відповів, уклончившись чоловік із перламутровими гудзиками. Щиро скажу вам, «Я й досі милуюся, та не намилуюся вашим бригадиром. Ви напрочуд гарно читаєте. Одначе, – казала далі цариця, звертаючися знов до запорожців, – я чула, що у вас на січі ніколи не женяться. Як же, мамо, та ж чоловікові сама здорова знаєш, без жінки не прожити». От той самий запорожець, що розмовляв із ковалем, і коваль здивувався, почувши, що той запорожець, так добре знавши письменну мову, балакає з царицею як навмисне, зовсім таки простатькою, мужичою, як то кажуть мовою. «Ну й хитрі ж люди», – подумав він собі. «Мабуть, не дурно він це робить». «Неченці ми», – провадив далі запорожець. «А люди грішні». Ласі, як і всі чесні християни, доскороминки. І в нас чимало таких, що мають жінок, тільки не живуть із ними на січі. Є такі, що мають жінок у Польщі, і є такі, що мають жінок в Україні. І знову ж такі, що у Туреччині жінок мають. Саме тут принесено ковалеві черевички. Боже ж ти мій, Боже, що за оздоба? Скрикнув він радісно, ухопивши черевички. «Ваша царська величносте, що ж, коли на ногах такі очеревички, то либонь ходите ви в них, ваше благородіє, і на літко ковзатися? То вже які ж то самі ніжки мають бути? Я так собі думаю, що вже не інакше, як із чистого цукру». Цариця щось справді мала на диво струнки та пригарні ніжки, мимохітю сміхнулася, чуючи такий комплімент від простодушного коваля. Був із нього, одягненого по-запорозькому, справжній красень, хоч і мав він надто смагляве лице. Зрадівши, що так приязно з ним розмовляють, коваль наважився вже був розпитати гарненько у цариці про все. Чи правда, що царі їдять тільки мед та сало? Та багато дечого іншого, але почувши, що запорожці штовхають його попід боки, поклав краще мовчати, і коли цариця, звернувшись до дідів, заходилася розпитувати, як то там у них живуть насічі, які там звичаї, він відійшов назад, нагнувся до кишені і стиха промовив. «Винось мене звідси, худчий!» Та й опинився раптом за шлагбаумом. Утопився. «Їй Богу, втопився! От щоб я з цього місця не зійшла, коли не втопився!» Цокотіла гладкатка чиха, стоячи між диканськими молодицями посеред вулиці. «То хіба ж я вам брехуха яка? Хіба ж я в кого корову крала? Чи кому, може, наврочила, що мені не ймуть віри?» Верещала баба в козацькій свиті з синім носом, розмахуючи руками. Та щоб мені по вік судний води не захотілося пити, коли стара переперчика не бачила сама на власні очі, як повісився коваль. Коваль повісився? От тобі на! сказав голова, виходячи од чуба. Він спинився і протисся ближче до гурту, де йшла ця розмова. «Скажи краще, щоб тобі горілки не захотілося пити, стара п'янюго!» – огризнулася ткачиха. «Треба бути такі дурноверхі, як ти, щоб вішатися!» «Він утопився, утопився в ополонці!» «Це я так само добре знаю, як те, що ти була допіру в шинкарки!» «Соромітний це!» «Бач, вона чим дорікає!» – отсварювалася баба з синім носом. «Мовчала б уже краще, така не потріб! Хіба, думаєш, я не знаю, що до тебе дяк, що вечора ходить?» Ткачиха спалахнула. «Що дяк? Для кого дяк? Що ти там брешеш?» «Дяк!» Заспівала пробиваючись до неї дячиха в заячому кожушку, синьою китайкою критому. — Я вам покажу дяка, котра це каже дяк. — Та ось до кого дяку чащає, — сказала баба з синім носом, показуючи на ткачиху. — То це ти, суко, — закричала дячиха до ткачихи, підступаючи. «То це ти, відьмо, напускаєш на нього туману та лихим сілям напуваєш, щоб до тебе ходив!» «Відчепись од від мене, сатано!» – огризнулася назад, доступаючись, ткачиха. «А, триклята відьма, бодай же ти не їждала своїх діток бачити, ледащіце паскудна!» Чу! І дячиха плюнула просто межі очі ткачисі. Ткачиха хотіла і собі так само зробити, та замість того плюнула в неголену бороду голові, який протися був, щоб краще все почути, аж до самих супротивниць. Ох, ти ж баберу погана! закричав голова, утираючись полою та замахуючись батогом. Усі з лайкою сипнули в розтіч. Фу! Бридота, приказував він, усе ще обтираючись. То коваль виходить утопився. Боже ти мій, а що ж то завдатний маляр із нього був? Які гострі серпи, плугі умів виковувати. Яка сила була? Еге, провадив він далі замислений. Таких людей мало в нас на селі. Тож -то я, ще сидячи в проклятому мішку, примічав, що він, бідолаха, дуже вже смутний та невеселий. Оце тобі, коваль, був, а тепер і нема. А я ще збирався підкувати свою рябу-кобилу. І перейняти такими побожними думками голова поплентався тихо додому. Оксана збентежилась, і почувши вісті, вона мало йняла віри переперчишеним очам та бабським теревеням, знала, що богобоязливий коваль не зважиться занапастити свою душу. Та що, коли він і справді пішов із наміром ніколи більше не вертатись у село, а навряд чи де і інде знайдеться такий молодець, як коваль, він же так покохав її. За усіх найдовше перетерплював її вередування. Красуня цілу ніч під своїм укривалом поверталася з правого боку на лівий, а з лівого на правий, і не могла заснути. То розкидавшися з чарівними розкушами, які нічна підмахувала навіть однеї самої, вона мало не вголос лаяла себе. То стишившись, наважувалася ні про що не думати, і все думала, і вся вогнем горіла а на ранок закохалася в коваля аж по самі вуха. Чуба вакулина доля не втішила і не засмутила. Він думав уже про одне, ніяк не міг забути солошеної зрадливості, і навіть сонний не переставав лаяти та картати її. Розвиднілось, у церкві ще до схід сонця було повно людей. Підстаркуваті жінки у білих намітках, у білих суконних свитках, побожно хрестилися біля самого входу стоячи. Шляхтянки в зелених та жовтих кофтах, а деякі навіть у синіх кунтушах із понашиваними ззаду золотими вусами стояли перед них. Дівчата, що на головах мали понамутовані цілі крамниці стрічок, а на шиях намиста, хрестів та дукатів, намагалися протопитися що ближче до іконостасу. Та попереду всіх стояли шляхтичі і звичайні собі селяни, з вусами й щубами, з товстими потилицями, щойно попідголювані, мало не всі в кобеняках, з-під яких виставлялася біла, а в дикогось синя свитка. На всіх обличчях, куди оком кинь, сяло свято. Голова облизувався, бачучи, як то він розговлятиметься ковбасою. Дівчата помишляли про те, як будуть ковзатися з хлопцями на льоду. Баби щиріше, ніж коли, шептали молитви. На всю церкву чути було, як козак сверби бив поклони. Тільки Оксана стояла сама не своя і молилася, і не молилася. На серці в неї опливлося стільки всяких почувань. Одно від одного болючіших, одно від одного сумніших що обличчя її виявляло тільки великий неспокій. Сльози бриніли в очах. Дівчата не могли ніяк добрати розуму, від чого це їй сталося, і в голову собі не клали, що причина тому коваль. Однак не сама лише Оксана думала та передумувала про коваля. Всі громадяни постерегли, що свято, наче й не свято. Все нібито чогось бракувало. А тут іще дяк, як на лихо, після подорожі в мішку охрип та насилу деренчав. Щоправда, за їже півчий гарно таки тяг баса. А що б то вийшло, якби ще й коваль прилучився? Він усе, бувало, скоро заведуть отче наш або їже херовими, стане на криласі і виводить відтіль на той самий глас, що в Полтаві співають. До того ж тільки він був у церкві за титаря. Вже й отправили. одправили. Позаутренні одійшла обідня. Де ж це справді той коваль запроторився? Ще дужче на останку ночі поспішався чорти з ковалем назад, і Вакула мить опинився біля своєї хати. Саме тоді заспівав півень. Куди? закричав він, ухопивши за хвіст чорта, що намірявся дременути. Чекай но, ну, приятелю, це ще не все. Я же ще не подякував тобі. На цьому слові він схопив хвойдину, вперіщив його три рази, і бідолашний чорт чкурнув на тьоки, як дядько, що його допіру отпарив засідатель. Отак замість обдурити, спокусити та пошити в дурні інших, ворог роду людського сам попав на слизьке. Після цього Вакула вишов у сіни, зарився в сіно, та й проспав аж до обіда. Прокинувшись, він злякався. Сонце підбилось вже височенько. Я ж проспав і заутренню і обідню. Тут побожний коваль удався в тугу, міркуючи собі, що це певне, бог навмисне, караючи його за грішну думку, занапастити свою душу. Наслав сон, який не дав йому навіть у церкві побудувати такого великого свята та заспокоївши себе тим, що на ту неділю висповідається у всьому перед попом, та от сьогоднішнього таки дня стане бити по 50 поклонів цілісінький рік, заглянув він до хати, але там не було нікого. Солоха, як видно, ще не повернулася. Він обережно витяг із-за пазухи черевички і знову зачудувався, дорогу роботу розглядаючи та згадуючи дивні дива минулої ночі умився, причепурився якнайкраще, одягся в те саме убрання, що добув у запорожці, витяг із скрині нову шапку з решетилівських смужків із синім верхом, що не надівав ще й разу, отколи купив її, ще в Полтаві бувши. Витяг також нового пишно-барвистого пояса, поскладав усе це разом з нагайкою в хустку та й попростував до чуба. Чуб витріщив очі, як увійшов до нього коваль, і не знав, на що дивуватись, чи на те, що коваль воскрес, чи на те, що коваль насмілився до нього прийти, чи на те, нарешті, що він вичепурився на такого дженджика і запорожця. Але ще більше він щодувався, коли Вакула розв'язав хустку і поклав перед ним новісіньку шапку та пояса, такого гарного, що нікому в селі не снився, а сам бухнув йому в ноги. І промовив благальним голосом, «Змилуйся, батьку, не гнівайся, ось тобі й нагайка, бий, скільки душа схоче, віддаюся тобі в руки, у всьому каюсь, бий та не гнівайся тільки, ти ж колись братався спокійним батьком моїм». Хліба, солі разом заживали та горіч пили. Чуб таки непомалу вдоволений, хоч він того й не показував. Дивився, як коваль, що нікому на селі не дозволяв собі в кашу наплювати, згинав у руці п'ятаки та підкови, як гречані млинці. Той самий коваль валявся у нього в ногах. Щоб ще більшої ваги собі надати, Чуб взяв на гайку, і вдарив його тричі по спині. «Ну, буде з тебе, вставай, старих людей завжди слухай, забудьмо все, що було поміж нами. Ну, а тепер кажи, чого тобі хочеться?» «Віддай батьку за мене Оксану. Чуб подумав трохи, споглянув на шапку та пояса. Шапка була розкішна, пояс теж не згірший. Згадав зрадницю солоху і зважливо сказав. Добре, засилай сватів. Ой, скрикнула Оксана, ступивши на поріг та побачивши коваля, і уп'яла в нього здивовані радісні очі. Ось поглянь, які я тобі приніс черевички, промовив Вакула. Ті самі, що цариця носить. Ні, ні. «Не треба мені черевичків!» – одказала вона, відмахуючись руками та не зводячи з нього очей. «Я й без черевичків!» – далі вона не доказала і зашарілася. Коваль підійшов ближче, взяв її за руку. Красуня й очі спустила. Ніколи ще не була вона така навдивовижу гарна. Зачарований коваль тихенько поцілував її. Обличчя її ще дужче спалахнуло, і вона стала ще вродливіша. Проїздив якось через диканьку святої пам'яті архієрей, похваляв місце, де стоїть село, та ідучи вулицею, і став перед новою хатою. – А чия це хата така розмальована? – запитав преосвященний у гарної молодиці з немовлятком на руках, що стояла коло дверей. – Ковалева! – – Вакулина! – відказала йому, кланяючись Оксана, бо то ж таки вона й була. – Прегарно! Лепська робота! – мовив про розглядаючи двері та вікна. А вікна всі були обведені червоною фарбою, скріже по дверях. Були козаки на конях із люльками в зубах. Та ще дужче похвалив просвященний Вакулу, як дізнався, що він додержав церковної покути та помалював без грошей цього лівого крила з зеленою фарбою з червоними квітками. «Та це ще не все. На стіні збоку, як яку в церкву, змалював Вакула чорта в пеклі. Та такого ж тобі мерзенного, що всі плювали!» повз нього проходячи. А молодиці, тільки на розплачеться в котрої на руках дитина, зараз було підносили її до картини. Та й казали, он бач, яка-кака намальована. І дитятко, стримуючись слізки, скоса поглядало на картину і тулилося до матерених грудей. 1832 рік. Читала Лілія Мироненко.